Залила увесь лух, підтопила наш корівник, невпинно прибуває. Ви можете вивити собі збитки, якщо корови загинуть. А до того школа поклав усі великі надії на молочне господарство. Бо стадо племінне. І він казав, що зможемо вийти на перше місце в області. Вивіг він на ту повінь, став на озвишку, ось там, де зараз корівник. Зблітвився, зуби стис, а тоді треба ж рятувати худобу. «Треба, але як?» Вересень ще тепло, але вже відчувалося, що на холоди повертає. Наказав. «Дроти, канати, мотузки, хто що може, негайно все сюди. Посвітали до железні линви, тоді на човна і до корівника. А крови ревуть, бо вода підступає, і вони вже чують, лихо чують, а прив'язані. Добратися до корівника. Голова... Павло з ним і Микола. головен брат молодший. І ще двоє наших хлопців. А знаєте, що зробили? Прикріпили оті линви до корівника, а кінці завели до дерев на узвишку. А води ще небагато, як на лузі. Десь по пояс. Але ж прибуває. Між линвами утворився довгий прохід через воду. А вже ми їх позв'язували, як інверів. Тоді голова... Під'їжджає до гурту і каже, корів проводити одну за одною, гнати водою поміж линвами. Воно то нічого, але течія, і не прутка, а є. Потім такий вже вересень, що казати. Мовчать люди. Він подивився, ще більше зблід. Але ні слова, ні пари з вуст. Тільки зітхнув у човен і до корівника. То все за хвилину вирішувалось. Чекаємо, і знаєте, соромно кожному, але страшно. І він підпливає до керівника, то вже Настин Степан розповідав. Моїй сестри двоюрійний чоловік. Він був тоді і з ним теж. Підпливає школа, а вони вже ворота розчинили наскрізь. Самі ще на човнах. Щось сказав Павлові по-іспанському. То й йому відповів. Школа тоді по-нашому. Зачекай. Я спершу сам прийду. Тоді... Скочив воду, у чому був, до корівника. Відв'язав корову за налигача і потяг у брід, тримаючи шнурів. Павло побіля нього на човні. І ми позавмирали на горбі, і не спускаємо з них очей десь метрів за двісті залитого лугу. Страшно, але школа вода йому вже по груди. Корова задрає голову. Йде все за ним, чує, що так треба. Отак іде він, а село аж оком не змигне. Знаєте, я й досі не можу забути, як ми тоді дивилися на нього. Страх і сором. Добився. Вивів тваринку. Тичнув комусь на лигача до рук і ні пари з вуст. Знову на човна і назад. Потім пішли вони удвох Андрій і Пако. А тоді і Микола, Андріїв брат, ще підліток, «Тільки школу скінчив, ідуть вони, а тоді Ганя, Павла не дружина, школена сестра, повернулася до нас, сльози на очах. Та де ж, каже, люди, ваша совість, скільки там корів, подумайте, та ж хлопці на смерть попростужуються, а ви тут чогось чекаєте і трішитеся на них, іще чоловіки, а ну дівчата, хто зі мною, покажемо, хто з нас баби». Ще на стрійку пішло. Ольга, лікарка, тоді ще за школою не була. Моя сестра Настя і я. Ну і коли там те діло вдалося, наважилися інші. Школу більше не пускало. Піднесли одяг сухий, чарку, горілки. Так ми врятували стадо, хоч останніх коївок провадили вплав. І все село відтоді горою стало за школу. Усі ми були його людьми. Так, так, він не забув, як він поклав, може сказати, своє здоров'я за нас. Але все ж таки ми врятували стадо, і всі мовчки позавмирали на горбах, і він безпорадно розвернувся і пішов у воду сам. Потім скликали збори. Ох, і балакали ж ми про себе і про все. То і був початок наших справжніх бесід, бо тоді школа сказав нам, давайте жити не кожен для себе а кожен для всіх, для всіх нас. І тоді заживемо по-людськи, добре. І все в нас буде, усе вийде, і буде лад. Бачите? Є. Я вам ще ось що додам. Ви знаєте, як ото на селі з городами, а по війні чоловіків мало, жінки та діти, коли госп не впораєм, а коли налагодилось, як нині, ох, і довелось ж нам гарювати, до свого роду вже і снаги нема. Ще якого чоловік у хаті, то так-сяк, а як удовиться? От нікому. Та що поробиш? А треба ж і картоплю садити, і зелень. Бідкались ми і лаялись, бувало. Та що із того? Збирає наш школа колгосні збори. Друга весна його була у нас. І заводить розмову про городи. Люди від несподіванки аж Задатиріли. А тоді як знялося? Мені треба, та мені треба, та мені. Вгамував усіх і план пропонує. Вдовам та стрим зрати тракторами. А вдасться той іншому в свою чергу. Тут уже йому бригадири. А хто на трактора сяде? Коли це робити? І де ж ті люди в нас, тракториці, ледве з колгосним стигають? Одне слово – Догі були балачки.